Раїсу Євгенія вирішила не чіпати. Побачила, що я все одно не повернуся. Мало значення, мабуть, і те, як Раїса ставилася до моїх дітей. Сини любили приїздити в кончу, а це промовляло само за себе. В них не було причин скаржитися на Раїсу. Зате раптом Ася, змістивши в своїй голові причини і наслідки, почала поводитися так, бо то Раїса відбила мене в неї, забрала батька в нещасної дитини. Скандальні атаки проти Раїси і проти мене затягнуться на роки. І доволі часто виглядатимуть так, ніби Асі хтось підказував, як їй належало діяти. Вона лише корилася чужій волі. Що ж, на той час за виставки у Монреалі, Парижі тощо і взагалі за частенькі виїзди за кордон належало вносити відому платню в аморальну скарбницю КДБ не лише Асі, а й багатьом художникам та письменникам. Ім'я їм – Легіон. І якщо від цього не утрималися найвищі ієрархи православної церкви, то де вже мені засуджувати Асю Давидівну? Треба сказати, гебіську режисуру Асиної поведінки я зрозумів доволі пізно, в 1985 році, коли отримав відпустку до Києва із сибірського заслання. Але про це на своєму місці. Тут лише слід сказати таке. Якби ми з Раїсою розуміли, що Ася діяла за відповідним сценарієм, Кладали б у цю боротьбу з її недобрими витівками значно менше психічної енергії. Згодом ми звикли до витівок агентів КДБ, туди б додали ще одного – Асю Зельдич. На жаль, ми сприймали її поважно, навіть із пошаною, за художній талант. Через тей боляче було дивитися, що вона виробляла. Але тепер мені було значно легше. Поруч стояла надійна душа, для якої моє життя в кожній його деталі стало її життям. В один із перших зимових вечорів 1969 року ми з Раїсою вирішили прогулятися до Дніпра. Сніг був ще не сміливий, наче боявся, що потрапив не туди, де на нього чекали. І все ж, уже підсвічував заплаву, було добре видно на логових стежках. Вже не пригадую, з чого саме почалася ця розмова. Але я заговорив саме про те, що так несподівано дістав із надр космосу, що впало на мене небесною благодаттю і водночас... Великою мукою. Говорив без будь-якої певності, що Раїса мене зрозуміє. Більше для себе, ніж для неї. Але раптом я відчув, Раїса з якоюсь особливою увагою і повагою дослухається до моїх слів. Я вже казав, це така незвичайна тема, що одній людині досить натяків, аби вона тебе зрозуміла, зате інші не допоможуть і роки ретельних студіювань. Ніби справді одна душа несе знання шляхом перевтілень із далеких епох. Їй слід лише нагадати, і Гносис одразу ж прокидається в ній, стаючи її духовною сутністю. Інша душа ніколи з ним не зустрічалася раніше, і він взагалі її не під силу. Юдів і Раїса належали до першої категорії душ людських, Євгенія і Ася – до другої. Так чи так – але в той доленосний вечір ми повернулися з Дніпра в іншій духовній якості, ніж виходили з дому. Наша дружба здобула новий вимір. Різниця в роках уже не мала істотного значення. Належало дякувати, що на шляхах вічності ми не розминулися, опинившись у межах однієї епохи. Попроте я не хочу, аби ці визнання сприймалися як бажання потрапити до сонму святих. Ніколи ми не були святими і не намагалися ними стати. Все в нас було так само, як в інших Незгоди, і сварки, і ревнущі, і нерозумні підозріння Так, усе це траплялося Та понад тривіальними незгодами Як сонце нашого життя стояв отой той зимовий вечір Вечір нашого високого порозуміння Когось єднає спільна ковдра, як найголовніше Чи навіть єдине життєве кредо А нас поєднав космос Всесвіт став особисто нашим його грандіозність нас не лякала, все одно з боку Духовного він може дорівнювати людині і навіть уміє стати людиною. Так було тоді, коли він став Ісусом Христом. Він же, Христос, має жити в кожному з нас, і тоді земна людина дорівнює Всесвітові. Пригадую, Ася мовила, коли я проводжу її до автобуса якщо хочеш, щоб я з тобою жила, перепиши на мене будинок. Винився, мовокопаний, і вже ніколи не шкодував, що вона до мене більше не приїздила. А ранісу ні самий будинок, ні престижність письменницького селища, де тоді жили класики радянської літератури, Бажан, Головко, Вончар, Смолич, Малишко та інші, ніскільки не цікавили. І я добре бачив, що це не поза. Така вона є справді в глибинній натурі своїй.